Hoofstuk 93 Die goeie uitwerking van hierdie les in alle opzichte, die huislike lewe van die gewaarde familie, die blinde bedelares en haar droom, die geneesing van die blinde dier die badwater van die kind. Nadat hulle al dis hulle hoogachting betoon het, het die drie priesters weer na hulle aangeweese kamer teruggegaan en tot met die sonsondergang daar gebleid. Hulle het niks gesê nie, maar elkeen van hulle het nagedink oor die woorde van die kind wat wonderbaarlik gespreek het. Jozef het echter in sy hart die eer aan Elohim gegee en om iniglik gedank vir die grootbare grootbaremhartigheid dat hy die pleegvader van die Seen van Elohim geword het. Nadat hy so saam met Miriam en sy Seens aan Elohim alle eer en lof gegee en aan Miriam eveneens die kyntjie verzorg het, is die kyntjie weer aan Jacob oorgegeen. Jozef het sy verskie geskeerde kleed dier Miriam laat aan mekaar werk, en het daarna met sy vier seens weer naar die akker gegaan, om dit te bewerk. Miriam het intussen in die kamers en die mebels van die huis skoongemaak, so dat het skoon sou wees vir die ontvangs van die gaste, wat beloof het om gedeene die middag terug te kom. Toe sy klaar was met die skoonmaak, het sy weer na die kind gaan kyk of hy nie miskien iets nodig gehad het nie. Die kynkie het evenwel verlang om aan die borst te drink en vervolgings gebat te wort met skoon, kouwe water. Maria het het alles onmiddellik gedoen en toe sy die kynkie gebad het, het daar een blinde vrou na Maria in die kamer gekom wat baie oor haar elende geklaai het. Maria het echter aan hierdie blinde vrou gesê, Ek sien wel dat u baie ellendig daaraan toe is, Maar wat kan ek dan vir u doen om u te help? En die vrou sê, Luister na my, Vannacht het ek baie, won, baie wonderbaarlik gedroom, Ek het gesien dat u een baie helder stralende kind het, Hierdie kind het van u begeer om aan die borst te drink en gebat te word, Die bad het vars water ingehaad, en toe hy die kind daarin gebad het, het die water vol stralende sterre geword. Toe het ek my daarom herinner, dat ek blind is, en was nie weinig daarover verbaas, dat ek dit alles kon sien nie. Daarby het u nog aan my gesê, Vrou, neem dan hierdie water en was jou oe daarmee, jy sal siende word. Toe wou ek daarlik na die water gryp om my oe daarmee te was, maar ek het daarlik wakker geword en was nog steeds blind. Van ochend het iemand echter aan my gesê, Ga na buiten en soek, jy sal die vrou met die kind ontmoet, want jy sal nie 'n huis binne gaan as alleenlik wanneer jy die bepaalde een gevind het nie. Hier het ek nou die sekere doel van my groot moeite, angst en gevaar bereik. Toe het Miriam die badwater vir die blinde vrou aangegee en die vrou het haar gezicht daarmee gewas en het op daar die oomlik siende geword. Die vrou het van louter dank en vreegde geen raad geweet nie en wou dit dadelijk in die hele Ostra Siene uitbast maar Miriam het haar dit met die grootste nadruk verbiedt.